Bidasoaldeko herri mugimenduen irratsaioak. Pauzu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Txaleon eta ongi etorriak beste behin ere mundu hotxak saiora internazionalismoa eta kooperazioaren saioa. Yuria, benir, gran mare haumana, ritmu, demarka, Antxeta, txapa eta zintzilik irratietan entzuten ari gaitu zute eta astero bezala bain bat gai ekartzen dizkizuegu rengo orduan... Zero bezala ba, mundu bateko kide bat izango dugu, gaurkoan Palestina aldera jungo gera eneko gerrikabitearen eskutikan. Eta horrein dela pare bat azteba, mumia, buia, malen inguruan egiten genuen, gaur ere horreta arituko gera, zeren abenduaren bederatzean, baugeita urte beteko dira, bera kartzelan dagoela estatu batuetan, horren ari da inbatekintza ingo dira mundu mailan eta hemen eskualdean, irunen ere, balakasi eta gaztetxean, In Prison My World Life, eguzki bideoak editatu duen bideo hain zuzen proiektatuko da. horretaz gain argentinara jungo gera illabete hontan ba urte beteko direlako korralitoaren e, kontu horretaz eta gure korespondantzarekin gorka berazarekin hitze hingo dugu gusti horretaz eta badirudi ere ba, Europan e, nola baiteko krisi antzeko bat daukagula eta ikusiko dugu nola izan zen e, korralito hori nolako irtenbidea eman zitzaion eta guzti horretaz basaurren amaieradek amaieran gorkarekin e, mintzatuko gara Gai pila bat beraz gaurko mundu hotxak saioan, badakizuten nazio artea eta kooperazioa jorratzen dituen saioa, eta gaurkoan ba, nazio arteko berrien errepasoarekin hasiko gara. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irrat su mediak ekoiztutako emankizuna. Esaten genuen bezala narazio harteko berrien errepaso arekin hasiko gera, azken egunetan e, ba, berri aipagarrienak edo aipatuko ditugu aintzu zen, eta lenda lendabizi, e, ba, Marokon mandako hauteskunden inguruan, fronte polisarioak esan du gezurra dela sahararrek Marokoko hauteskundetan, modu masiboan parte hartu dutela eta abstentzioa izan zela nagusi. Palestinan eta beranduko izango dugu aukera ba gehiago itze egiteko Palestinaz baina labur labur ba Israelekin lurrak trukatzeko prestagertu da Abaz Palestinako lendakaria Palestinako estatua sortzeko hain eta Kolombian ba Herrialdeontako lehendakaria edo presidentea Juan Manuel Santos Iragarridu gerrilarekin hitzea itzeko Itengo duela baldin eta bakea nahi dutela adierazten badute. Funk subradir Galizia hain bat atxu egondu dira azken egunetan, lau izan ziren hasiera baten, eta beste bi gazte independentista atxilotu zidituzten gero, Eloi Belasko epaileak resistentzia galega erakunde terroristako kide izatea leporatzen die, erakunde terrorista, ba hori Eloi Belaskoren hitzetan. <totipen> Check it out, man, Billy Bum, ragaman, he's with the half-brain zone, critical zone, check it out, man, Billy Bum. Tailandian aldiz, 8-6 mila eman diete Amnistia. Man man zone, stone, man man eta belgikan orain dela aste batzuk honen inguruan hitz egiten genuen ba gobernua osatu dute koalizio gobernua adostu dute Thanks, Rusian hautezkunde eta zein mintzatzen ari da asken egunetan, Putinen alderdiak indarra galdu du legei biltzarrean, eta hainbat e, lekuetan, hainbat mediotan, eta hainbat pertsonek, ba nola baiteko, e, trampak edo egonomen direla dira duten. Hoy en Artean Gorbatchev, que hauteskundiak baliogabetzeko eskatu du. Eta esaten du, Errusiako agintariek onartu behar dute falsifikazio asko eta iruzurrak izan direla eta emaitzek ez dutela herritarren borondatea islatzen. <funk> Beste kontu batzuk ere bai, ba Egiptoko junta militarrak eh, gantzuri lehen ministroaren esku utzi du ia botere osoa eta Afganistanen bain bat eh, atentatu egondu du dirazken egunetan eh, irurogi eta bi lagun zituzten atzopi erasotan eta gaur beste emeretzi zibil hildituzte Hoi izan da gutxi gora bera aste e, ontako edo azken egunetako nazioarteko berrien errepasoa musika pixka batekin usten zaituztegu eta segituan telefonoren bestaldean eneko gerrika gerrikabite izango dugu palestinan dagoen mundu bateko kidea zobe samota da budu što stak bude te tu mi kroi I se doko taško život satoren i hočio i glebes granica opet zapodinu plađa me što na najnižem stanici ujem lošu kako pjela na lokanom radiju fa fa fa fascista biti ti jer boč te ja draga ubiti e! fa fa fascista Nemoj biti ti Jer bortu te ja Draga ubiti Ovi ljudi jesu donijele i hrode, mali mišeti izrupe, svoje kolovode Dokle će da traje ovo mentalno klanje, Kako putovanje, vrate, kakvo putovanje Oko mene sieva jezik, mržnje, jezik gnjeva, svako svoje tjera, zadne postoji mjera Klave čudnih oblika, negativnih odlika, umraži su korupcije, zumaju se funkcije Vidi, vidi, vidi, vidi, vidi, vidi, vidi, vidi. Vete tete tete tete Vete tete tete tete Capo macchine se forse Vete tete tete tete Capo budget si trose Vete tete tete tete Capes voto penafote Vidi ko capira sta sta classovi se forse Vete tete tete tete Capo macchine se forse Vete tete tete tete Capo budget si trose Vete tete tete tete Capes voto Vidi ko capira sta sta classovi se forse Ma, ne poslam ni devizar Narod ema para, vada kriza Vada polepa i debilizam Nema znaka, tesko disak Pul života, jako nizak Vada ni navikli na konformizam Ponovo feudalizam Vidi, vidi, vidi, vidi Vidi, vidi, vidi, vidi Vidi, vidi, fiti fiti fiti fiti fiti fiti fiti caffè macchina se voce fiti fiti fiti fiti fiti cappuccino di se trosce fiti fiti fiti fiti caffè s'monta benna volte fiti co capira sta sta glossori se trosce fiti fiti fiti fiti caffè macchina Ba, Palestina jumerginen, baina arazo aditugu ba, komunikazioarekin, ez dugu lortzen enekorekin harremanetan jartzea, beraz pixkat berandugo saiatuko gera berriz, eta aldiz, ba, gure bigarren gaira edo pasatuko gera, mumia abu jamal ekintzailearen inguruan, itseingo dugu rengo minutuetan badaki zute, ba, pantera beltzetako kidea izandakoa dakoa e, urte e, daramala kartzelan hartzelan e, abenduaren bederatzian hain zuzen beteko ditu Ogitamar urte preso dagoela honen arira eguzki bideoak, e, bideo ba, bat editatu du eta abenduaren bederatzian mumiaren lagunak deiturik, ba mundu maian hainbat ekimen burutuko dira ba, bere egoera salatzeko eta baitare elkartasuna adierazteko orain dela aste batzuk, eguzki bideoa kide batekin mintzatzen ginen ba mumia bu inguruan eta editatu duten bideo horren inguruan eta hon hemen e, beraien hitzak. Eh datorren abenduaren 9 e, justu mumia atxilatu zutelako 30 urte beteko direla. E, mumia atxilotu zuten, bera e, pantera beltsa eta berak bere furua izendatzen duen bezala eh kasetari erradikala zen. Filadelfian bizizena, eta duela goitamar urte, e, bera, bat ikiraten zuen ditartean, e, polizia, xuri, eta, eta pertsona bezaten arteko lizkarra ikusi zuen, bera, ba, laguntzera gertu, gertu, gertu zen, o hartu zelako ba, lizkarran zegoen pertsona, beste pertsona, polizia etzena, bera zela, eta, bueno, horren ondorioz, polizia bat e, hil da zen, gertatu zen, ez? E, mumia, zeiratik, e, bueno, errutza tartu zuten, eta ba, eriotze gorra ezarri zioten. hasiera hmm. hasieratik azieratik e, desendatu izan du, bera, etzola izan, edailketa arrenera e, egilea, eta, bueno, berenogait, beren duzen zentzia, eta desendatu izan ditu hasiera hasieratik Eriotza den, korridorean dago ordutik, iaia ia, eta marrute beteko dira horreintxe bertan, baina, bueno, oso argi dago beraz alatzeko, eta eriotz igor hori jartzeko erabili ziren argudio eta froga guztiak bueno ba, kezka hainbat pila batera da eramaten gaituztela, ezta? Mm. Eh, dokumentalan argitagarri ikusiko duzu eh, ba, eh, froga contraxan contraxan kor horien argudioak eta nundi gnorakoaz, eh, nola polizia que soilari kontratatu zituen epaiketara joateko mumia salatzeko eta hori guztia. Eraguna bueno, benetazko kontua zer da? Zergatik soilatu zuten mumia, ezta? Bueno, ba mumia kasetari erradikala bezalako, eh momentuan Philadelphiaan eta 80garren lago, lago, abarkadan estatubatuetan bizi ziren konfliktu sozial eta ar, eta rasialen eh bozera, bueno, eh horien ohiartzuna ematen zuelako eta horiei diren ematen zuelako, ezta? Eta nola da? I, bueno, ba ba pertsona politiko hori eta kasuetaritza emazoa hori ere fa e, kondenat zonal e, ez da esan dezakegu ba mumia badela espatu batuetako bueno bai jaia preso politikorik urtegeien gartzeran urtegeien garamatzan preso politikoa Eta, bueno, orizio la pizkate Ba, ira, zenuen, hogeita urte beteko direla, e, ba, mumia kartzelan dagoela, denbora honetan, hainbat elkartasuna el dierazpeen egon dira, esan edut ez da, orain lenda bizikoa hogeita urte betetzen direlako, baizik eta da, etengabean, ba, hainbat e, pertsona mugimendu sozial, eta bar, e, elkartasuna diotela eta salatu dutela egoera hau, ez da? Bai, bai, bai, ezagona, es, es, esan dezakegu, mumiak munia, izan dituela, hainbat eta hainbat, hori elkantazu madirazte mundu zuan zehar, eta hainbat eta hainbat urteetan zehar ezta. Beratxilotu ondoren, e, bai lizkarra handia izortu ziren, baina laro geita margarren amarkadan, esan dezakegu, eta, bueno, Europan bentsat,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 Bueno, ba, jakinen ba, duzuena, hena, zeguzkibitak, e, talde, eta, bueno, kolektibo, mediaktibista bat da, bere barnean, olako banatxalie e, dokumental politikoen banatxalie bat daukagu, eta, bueno, beti ere gure, gure lana eta gure lagenetzen zua, izaten da, gure, gure ningurual, e, eraldatzen lagunduko duten materialak ekoiztea, e, material kritikoi argi ematea eta behintzat, ba, ba kapitalismoa baitan jartzen duten gauzak ere hor maigainen jartzea ezta eta argitaratzea. Eh dokumentala weldu zita egun Euskal Herrian mumiaren elkartasun taldearekin ba beraien eskutik hasor genun harremanetan ibili ginen eh euskaratu dugu e, beraien lagunzarekin beraiek euskaratu dute eta guk euskarazko espituluak jarri bizkiugu dokumentalari Baita, e, katalanezkoak eta bueno, e, gaztelanezkoak ere moldatu. Eta, bueno, ba, zerbaitik, ba, bueno, ba, gure eta toso garrantzitua delako, gure lanean olako materialei argi ematea. Eta, eta bueno, agitatzea eta bide ematea, ba, bertan kontatzen biren historioi. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. su mediak ekoiztutako emankizuna. Hortxe genituen beraz eguzki bideoakeko kide baten itzak e, mumi abu jamal lehen bizitzaren inguruko dokumental horren inguruan aritzen eta esamarra dugu, ba, ostira lonetan, e, lakasita gaztetxean e, bideo hori proiektatu behar dela ere bai, horretaz itzegiteko telefonaren bestaldean ba, gaztetxeko kide badaukagu gurekin indornaku arratsaldeon. Kaixo arratsaldean. Bueno, ba, esaten genuen, hitz egiten genuen pixka bat, e, ba, eguzki bideoakeko kide batekin, asaltzen zigun e, Norden Mumia Bujamal, eta zurekin hitz nahiko genuke pixka bat, e, ba, ekimen horreta azken finean, e, mundu mailan e, deituta dagoen ekimen horreta abenduare bederatzean, ezta? da? Bai, e, ala, izan bai, ere, bueno, egintzen e, prentxorreko bat lehenago ere, e, Euskal Herriko Mumia lagunek egindakoa dakoa, Bilbon egintzen, Eta, bueno, ba, hori, azkenean e, kampaina Euskal Herri guztian erringo da, eta, bueno, zuk esan bezala, abenduan bederatzean e, ba, dokumenta lau kartzean data, e, zabalu, metoan zabalu da, Euskal Herriko gaztetxe, bueno, eta gune kultural guztietara, e, eta, ba, esan bezala, abenduak ba, bederatzean e, arrotsale aldera, ba, jarriko da, ba, Euskal Herri guztian dokumenta lau, ba, mumia eta beste talekide, irkartasunan adirazteko, ez? Uhum, irungo kasuan Lakasita Gaztetxean, gastetxean zazpiak aldera emango e da dokumental hau eta kontatzen aldi guzute kontatzen aldi guztu bat zergatikan erabaki hori zergatikan elkartasuna adierazi e, bamumiari Bai, ona, peñian e, baskerrian oso ongi dakigun bezala, ba e, presondietan dagoen jendea askotan e, modu oso injustoan dago bertan, ba estatutu estatu horren legedia dela eta edo interesak girela eta eta bueno ba Mumi ere arrazoi berengatikan dago preso eta are geiago beste dut 84tik edo e, ba eriot zigorrarekin bizi da eta ba bere jarduna edo izena beti raultzailea ez du inongo momentuan inorril bere jardun guztia eta ana bueno eta hori e, leporatzen dioten bueno berak dio ez bet eta eta ba hori azkenean da modu justu batean ere ba errepesituzarria pairatu duen e, talekidea eta guztiz e, ba baketsalea do esan diteke ba, ez ezdula bortzikeria erabili edo eta bonabemen bueno, ba, azkenean bizu dugu ere hemen ere ba ikusten horren beharra hori salartzeko beharra eta beti bezala, dela ba, mundu mailan elkartasun hori adierazteko ba, modu polita iruditu da eta Eta hori, ba, aurrera eraman da, Euskal Herri guztian, ikirakidala, ba, e, oinatik, bergaran, biliburu e, guztietan, eta ez dakit esan dizkete, gukipuzkago irri erdien, erdiak, eta bizkaien ere e, beh, bezain berte, bueno, hori bezain bete, hori, azkenean hori dela Euskal Herri guztian. Eta esaten zenuen, dornaku, ba, mumia, eriotze zigorra kopena bat daukala, ba, justo gaurre jakin da, Filadelfiako fiskaltzak e, ba eskaeraren natzera egin duela eta beraz e, gaur egun e, gaurtik aurrera daukanpena ba biziosoko kartzela zigorra dela ez da zigor e, ba txikilla ez e, oso oso da baina bueno, ematen du ba olako presio moldeak holako presioak askenean ba ze zer eragiten dutela Da, bai, baliteke, ezakigu horren zikan, eza, bai, izan daitekela, e, hori presio horreke beti ere gine daokan, ozti baiet, eta, anos, erabakiaz, erabakiaz bain ere, ba, ere, bai, modu bat, herria, e, edo jendaz, entzibilitzatzeko, eta, eta ditutzen, e, aurri ditzioiek, baitere, hausteko, ez. Igual, bai dela gara bat, bueno, ein batean ez, azken feinaen esan duzun moduan, e, bizi, bizi hilarteko edo, hori, e, e, e, jesu, segorra bai. Komendadori. eta baina bueno, bait hera azkena ez da kontzientziatea, kontziente zer den ere bai eh badagoen sistema epai sistema hau bai, eta kartzelarioa, ez? eta hor ere bestelorpen batzuk ere lortzen akademik dira eta bai, bai bai lortzen lortu da ituzkeengozak garatzen ari dire bai. Mhm. Mm Dornago aprovechatzen gurekin zaudela telefonoz, eta beres eh, durangon zaudela Ba, bertan acaso liburu edo disko edo dokumental internazionalistaak ikusi ditugooien arte ikusi dituzu hoien artean e, ba, mumiaren e, bizitzaren e, dokumentala dago Prison My World Life eguzki bideoakekoak e, bertara eraman dute. ez dakeit e, beste gomendioren bat e, duzun gure gure intzulentzat Ba, bueno, askapenak bat du ere txuko ere bai azokan, eta, bueno, ba, dauk egutegi eta dar, eta orta hau zain, du liburu bat oso interesgarria, justo biarra orkestena dute horrena, ba, mundu maiako argazki azberreinak ikusi daitezke, ba, eta falpentso bat argazkien inguruan, bai, bat ez zere da, argazki liburu bat oso-oso argia, eta mundu maiako zemaigatak ba, erakusten dituenak, eta, bueno, ba, interesarria ikusteko, eta zain bezala biarra orkestena, arratxalde partera izango da, pentsatzen dut, eta eta bon hori bai, holako zer nebagozutea, mirar bertan. Oso ondo, horraku, ba, gomendi horrekin gelditzen gera, eta mi esker gurekin egotagatik. Bai, zuei. Estak fitz asakota bir taduni aurami mouths duze Checkpoint rock, e, musika babildu, maentzuten ari gera, palestinatik abestiak, eta guazen gu ere bai, palestinara jotzea bertan eneko daukagu mundu bateko kidea, ea orain suerte biska batekin, lortzen dugun berarekin harremanetan jartzen. Amerika, Because I'm at ليجي الملك, الملك لبس الملك شلع الملك راح الملك بيجي الملك لبس الملك شلع امتى راح نفتحنينه <عينينا>؟ امتى راح نبدا نشوف اصلا ما حدا بيقدر يقول لنا شو نسوي ما حدا بيقدر يقول لنا احنا شو نسوي ما حدا بيقدر يقول لنا شو نسوي ما حدا بينه جو شو, شو بين الجمهور طلع يحكي الصاب شو شاف GURUETA EISATKAM EIS, EIS EIS, EIS Ba ematen du gaur ezagola modurik Nekorekin harremanetan jartzeko eta palestinaren inguruan mintzatzeko nekazal mugimenduaz aritu behar zen baina beste egun batean izan beharko da Eta horren ordez, bak krisisa atala, krisisa saio motza entzun behar dugu, e, zuaitzo lazaba lantxete egiten duen e, gogo eta... Horain dela, azte bat, e, Rialde, Arabiaren egoeraz mintzatzen zitzaigun eta proposaitu iruitzen zaigu, bagaur ere hori entzun al izatea mundu hotxak honetan, internazionalismoa eta kooperazioaren saioan, ba, antxeta, zintzilik eta txapa irratietan entzuten narizaretena. Tunisian izan zuen hasiera. Afrikako beste herrialde batzuetara, edatu zen ondoren. Urtarri izandako izan gertaerak ditut gogoan. Egikton, Tahir plaza izan genuen bertako irautzaren nikur. Urteetan herrialde askoren aliatu izan zen Mubarak, tirano bilakatu zen ari naiz. Herriak, demokrazia, askapasun demokratikoak, eta zapakuntzaren aurka egin zuen borroka. Mubarak zen guzti horren erantzule beraz, figuruarren desagarpena naiztuen herriak. Baita lortu bere. Egipton, trantsizioan gidatzen duen tantauri, armadako kontseio oreneko buruzzagiak, ez du bete egun kamila pertsonek kairoko eta besteen bat iritako zentroetan, egindako eskaera bat bera ere. Hiru egun borroka maigabean aritu ondoren, eta gutxienez hogeita mairu pertsona hil ostean, geienak bala zaurituak, tantaurik esana du herriak, 2000 amabiko uztaia baino lehen, presidente izango duela. Bazen ordua, du dubate baino gehiago. Horrela da, gogoan izan behar dugu ordea, egun, armadak duela botere guztia Egipton. Trantxizio asieran, ezarritako prinzipio batzuei esker. Beraz, dio zer koloretako izango den, datorren lege biltzarra. Armadak agintzen jarraituko baitu. Eta hori da borrokaren iturburu. Prinzipio hori enaurkari da herria. Nazkatu daude, mugarak, tantauri eta lakoez. Bait Europako estatu eta beraien hipokresia ere. Eta ez dute amore mateko inongo asmorik. Irautza demokratikoaren ordua, iritsi dela dirudi Egipton. Espainian berriz, presidente berria. Gehien gozoz gaien duda Mariano Rajoy alderdi popularreko buruzagia. Hala ere, Egipton antzera, sistema kapitalistaren printzipioek agintzen dute Espainian. Eta merkatuak erabakiko duten ari menbeste aukerarik eztu. Inoizko emaitzari polenak lortu behituzte popularrek. Naiz eta orain 4 urte baino 200.000 goeago jaso. Esoek berriz lau milioi pertsonen babesagaldu eta krisisakon batetan sartu da. Ez da ezer berria. Aurre ikus zitekeen zerbait da Gurean berriz panorama politikoa aldatu dela ondorio ez da ezakegu. Joko arauak trukatzearen garaia amaituta, egia zaleratu da. Ego euskal herriaren geiengoa, abertzalea da. Naiz eta hautezkunde hauek, teorian abertzale entzara proposak izan ez. Aipagarria, ama izandako herri babesa. herriba Horri esker, zazpi diputatu izango baititu Espainiako lerebiltzarrean. Joande maiatzaren ogeita biko udalautezkundeetan, eman dako joera mantendu da. Gurean, posizio egokia ditugu indar abertzaleak. Unionista berriz, gainbeeran. Ala ere, norberak bere proiektu aurkezteko ordua, iritsi da. Nekez lor ditzake amaiurrek oren baino babes gehiago. Eajotak ere duenari ustea, ez da gutxi izango. Beraz, proiektuen senotasunak irabakiko du hautesleak bata edo bestearen alde egitea. Horri, prozesuaren elementua geitu behartza jo. Eta nor daki, behar bada, esku hartuta ikusiko ditugu soberanistak eta autonomistak baita Espainiako lereo ere. Uninisten aldean berriz, sekulako sortea dugu, López eta Basagoitu bezalako pertsonaiak beraien buru izateak. Politikari eskasek nekez lortzen baitute herriaren admirazioa. Laino iunek estaltzen dute langile eta herritarron zerua. Benetan berriz neurri ekonomikoak hartzeko eskatzen ari dira, Markel eta Sarkozi. Garbi esan da, murrizketak egongo dirila, alegia. Europa gain behiran dator, eta edo guztiok egiten dugu zerbait, edo ondoratzen gara. Beldurra zabaltzen dute. Izua edatu dute harritaron artean. Murrizketek justifikazioa izan dezaten. Partxe bat bestearen gainetik. Sistema ez da zalan zain jartzen. Hori egokia den zerbait baita. Gaizki dagoena publikoa den oro omen da. Hori senalatzen dutetain gabean. Hori privatizatuz guztia konponduko dela dirudi. Tajir plaza asko beharko dira guztio neha horregine eba diogu. Erailketak, bortxaketak, tratutxar fizikoak, irainak, golpeak, bazterketa, humilazioa, gutxi sexu tresna sollea izatea. Emakumeek egume erokotasunean jasapen duten zapakuntzaren adibide. Gizarte parekide baten alde urratxak emateko ordua da. Asalako sei, mugarri egokia. Hala ere, gogorra da ikusteak gizarte matxista bultzatzen duten gorbatadun azkagarri horiek egun honetan egiten duten aurpegi zuriketa. Laubitz Charmant, argazki politbi eta horrenguru ten arte. Hori da komunikabideek erakusten digutena. Hori ordea ez da irudi reala. Egunez egun isilpean, konpromesuz, baldintzak sortuaz, indarrak batuz Ari biren orbanako zen egiten duten lan zinzoak eramango gaitu amesten dugun gizarte parekide horretara. Orain ere, asko dugu egiteko. Drama asko bizi beharko ditugu. Emakumeen aurkako basakeri gehiago jasango ditugu. Salaketa eta lan egiten jarraitu beharko dugu beraz. Baina, iritxeko deguna. Bien bitartean, edo zein bortxakeri amota jasepen duen emakumeari nire babes oso eta beroena. Berriz ere gertaz dadin. Asko baikara, egun borroka murgildurik gauden neskamutilak. Guretzak, egunero bazaroako gitasei. Eta orain zer? Barkamen zantzurik ez? Sugetzarren gisa, pozonia, lau ezeetara zabaldu, eta orain isilik? Lotxagabean. Josebas erren handia eta euskabi literatura sariaz harinez berbetan. Oren hilabete batzuk, izan genuen sari horren berri. Hala ere, irabazeleak jasole harreko dirusaria ez zin etako gaizkile bati. Lehen dabezei justiziarekin kitatu eta gero, gerokoak. Idoia mendiak eta blanka urgelek agotika parrazeriela ben eta berriz zabalduriko mezua zen. Akatxelarria egin zuten ordea. Edoen ork egin lehenengo gauza egoeraz informatzia gaitzen. Eta horren arabera erabaki hartu. Inoengu arrazu erigabe hau txakarrotu eta orain ipordia gerian. Non atera bire gure buruzagin politikoak? Zei kastin mota egiten dute halako postuak eskuratzeko? hobe lukete, gure bizitzepatik lehen bailen alde egingo balute. Gure pazientzia agortzen ari daer. Erriotxak herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu Mediak ekoiztutako emaukizuna. Puh, puh, puh, puh, puh, puh. Antxeta Antxeta Irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. <gülpia> ek genituen beraz zu zabalen gogoetak krisia tal horretan herrialde Arabiaarreen iraultzatik hasi eta Josebas Sarri nandiari ba, man edo ez dioten eman sari horretaraino. Orain e, musika pixka bat entzun behar dugu, baina nori bainolen aurkeztuko dizuet zein izango den e, gure gaurko azken gaia, aurtengo abenduan urte betetzen direlako Argentinako krisi latzak estanda egin zuenetik. Abenduaren lehenengo egunetan izarri zen korralito delakoa, eta abenduaren emeretzi eta hogeian jendea kalera irten zen estado de sitio egoerari jaramonik egin gabe. Errepresioa gogorra izan zen, hainbat bat hildako arte Ajusteen errezeta gogotik probatu zuten argentinareka injustu orain Europan arri nahi diren berberak Eta hemen hemen hau gure korrespontsala gorka berazak esaten digu hemen jendiak argentinanarrek esaten dizutela zera da. Guk pelikula hori ikusi dugu eta bukaera ez da bat ere gozoa. zen e, bera zabesti baten zutera, kuraiaren egun sentian, eta jarraian bagure Argentinako korrespontxalarekin, harremanetan jarriko gera, jakiteko nolakoa izan zen korralito delako hori, eta ea hortikan ateratzen alditun ba nola baiteko ikasgai batzuk, hemen e, berdina ez gertatzeko edo bintzat oneri aurre, krisi oneri aurre jakin izateko. Munduotxak saioan jarraitzen duzute kooperazioa eta internazionalismoa izpide duen saioa, antxeta zintzilik eta txapa irratietan entzuten ari gaitu zute, eta jarraian ba Argentina aldera dugu telefonoaren bestaldean, baiada zain dugu gure korrespontxala, arratsaldean gorka? Ezo, arratsaldean. Eta zuretzatakazo ba eguer edo ez, edo hortikan? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ara txender ba, bueno, e, gaurkoan e, aipatzen nuen 10 urte gaurkoan edo ilabete hontan eh urte betetzen direla korralito famatu horretaz eta horren bueno, inguruan mintzatu berzera, Akasolen da bizi ez dago soberan, ba pizka bat gogorarazearena gure entzulei, eh seguraxi goratuko direla ze oso famatu izan zen Argentinak bizi izan zuen egoera hori, baina akaso ez dago soberan pizka bat asaltzea zer izan zen korralito delak hori. Bai, bueno, ba, hori da, amarurte eta ireta, ireta naseiran, abenduaren bian, uste dut, izan zela e, txatza, bian, e, edoan, horretzen zondogoratzen, eta, bueno, ba, korralito neurri hau sartu zen indarrean, 2000 batean. E, korralitoa zertzen, ba, izan zen neurri bat, tope bat esartzen zuena, gehienezko diruko puru bat, bankotik ateralizateko, ez da, e... Gara jorretan ezin zen berrun eta berroita mar peso, berrun eta mar dolar, baina gehiago atera e, astean, gau da, hilabetean, ba, mila dolar, ez da? E, bono, kopuru hau, etzen prinsipioz, etzuen, zertan, araz ondirik izan behar, kopuru hain, bakarik behiratzen balin baiogu, ze argentinarren zati ondibatek, ba, etzulkan mila dolarreko soldata eraz, e, Dirua atera altuen, molatu alko zuen, baina jendea asalatu egin zen. Asalatu egin zen, ba hemen kontatzen duten ez ez da kokotera niozeudelako. Borralito baino lehen e, urpelatak izan zituzpen, lehenengo menen presidenterekin eta, bueno, gero belarruarekin. Neori, neoliberalismo politika oso gogorrak, oso gortitzak eta oso zuzenak. Ba, pobrezia handitu zutenak eta herrialdea... Amilde ginean amantzitenak, ez da, beraz, bueno, baneurri honekin ezkande zuen eta, bueno, jende kalera egin oso gogor, retorri zen gero, eta, bueno, baur izan zen, ez, korretu. Eta, deno gogoratuko ditugu, ba, Argentinarren irudiak kaleak okupatzen, izugarrizko manifestazioak, kaserolada kaserola famatuak, eta protesta horiek, ba, beraien ondorioak izan zituzten, zeinbat bat e, lendakarik e, ba, aldein behar izan zuten? Ba, hei, ala da, bueno, protestak eta ziren kaserolada famatu horiek, ziren, e, hemen ahorriztak ditzen ditu horien da, eta klase erdaineko jendea erdien bat, eh bere aurreskiak bankuan zituenak eta ezin ezinzipuenakatra bueno galera irten ziren e, amorruz eta beraien heltzeekin ba jarata egitera ezta eta bueno haiei eh giritu sitaien baitelen nagotik oso egoera zaian zuen langileak e, langabetuak pobrezian bizi ziren e, jende asko eta bueno kalear elkartu ziren sektore guzti horiek protestan eta bueno, ba gora aurrean eh get bikeren urtea ez zuten oso rexa, eta supermerkatu asko sakatu dizan ziren. E, estatuaren lefitimitatea gainera olabait zalantza ari ziren ipintzen eta bueno, gora harten presidente zenak belarruak zuen eh estatu positiboa eh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 Ahora ni todoucia familia renganean eh tenía apuntado esta gustaría a biuno izan 39 ziren eta 39 hoietek badera tia, adinka beco así está bien chico, ziren. Beraz, es tu reglamento ninguno, lo horren hm <haz> e e egoera momentuko egoera gogorra benetan Baina horren eh, ba, atzetikan etorri zena, etzen izan ez dara ba, bide errexa Argentinaren zat, Gaur egun eh, nolabait buelta eman badiote egoera horreri Urte ba, gogorrak bizi izan zituzten Eta zuk bidalitako gaurko gaiaren aurkespen horretan esaten zenuen, ba, beraiek ere Europara behiratuta ba, Nolabaiteko zentsazioa dutela, bizi izan dutela Beraien herrialdean guk gaur egun hemen Europan bizitzen ari garena, ez? Bai, hai, hemen jendea komentatzen duena da bueno, guk pelikulau dituz dugu eta bukera ez patiago xoa. Eta ez, hori ezakun dizutenak. E, garbi dute jendarekin kelen izketan eta eta bueno, politikoak horukorren ere bai. Zaten gubernu handa duenak garbi dute. Burrezka ba, sozialekin ez zertu ponduko. Olera, haiek zuten, e, bat, eta txikatera senten eh iepespitzak pas, eh murris sozialekin es la economía vertistiko. Eta bueno, haiek bas ituzten antzektasun batzu gaur gurtako herrialde askotan bizien egorarekin, ere, greserekin egiten dituen eh bienetan alderatuta Eta bueno, ba bi bi herrialdea sentino orduan eta orain gresia ba seplako zorra senten, eta aurre egin ezin dieten zorra, eta bueno, argentinak aukeratu zuden bidea izan zen e, default izineko legoera izendatzea, hau da zorra raintzari ustea eta bueno, ba, or, orduan hasial izan zen, e, ekonomia perpizten, ez da zama hori, jasan ezin zuen sama hori, ganiak jendu zuenean, utxienez e, denbora baterako, gero zorrori e, berreztukuratu egin zuten, bernegoziatu egin zuten e, kreditu emaieekin, eta, bueno, orainteap zile izengoliteken modu batean. Eta hori da, hemen e, gretzeri buruzetxe egiten genean, hien aipetzen bera, eta, bueno, gretziak zorra horrentzari zigarkiokela, eta, nolabait, zorrori berrizere ere Bestean, beste tasoan handi bat, gretzerekiko, bueno, bi herri la moneta propioa, orduan e, Argentinak petsoa eta dolarra lotuta zituen peso bat dolar bat zen, eta ez dauken et, e, e, e, e, moneta debaluatzeko ariik, eta bueno, Grecia ere euroari lotuta dago eta ez da politiko, horren gaineko erabaki zuzeniko, ez da, Eurupakoan zentralarementa dago eta bueno, hori ere itzen da, da Grecia galien ba guna figurak ekonomisteak eta ireki Gorka Galtzenari zaitu ez dakit eh cobertura arazo edo handik Karainoko, Hemendikan arainoko seinalea ba kostatzen zaiola iriztea. Esaten eh, ari zinen, biskate, konparatzen Grezia eta, eta Argentinako garai horretako egoera antzekoak, Beste kontu bat ere bai e, ematen duna ba, garai horretan asko azitu zen eta ere Grezian eta Europakoin bat lekutan e, zabaltzen ari dena dira sistema kapitalista onen aurrean ba, nola baiteko alternatibak adibidez em, argentinaren kasuan ba, oso ezagunak dira fabrika auto, e, okupatuak eta autogestionatuak e, oietako batzuk gaur egun ere horrela e, ba, dijo azte, ez ezta? Bai, bai, ala, da. bueno, eh ha ipatu dugun momentu latza eta gero eta abenduaren 19 eta hogeiko egun eh clave eta gero ez eh, zerun politiko handiko aldia kiritzi ziren eh igabe bakarrean lau presidente desberdin izan zituen Argentinak eta loipeko azezalia edo eh, botere estatal 5 baten eh, falta somatzen ziren garaia horretan, ba bai, sortu zen alako alternativa bat, eh, eria vera e, autogestionatzen hasi zen autogobernuaren konzeptori lanzen hasi zen eta <tum> berkatu. Eta, bueno, ba hasi ziren beste modu bateran tolla zenetar, ahí es en buenos aire señoriburuan oso famatuk izan ziren auzoetako asambleak. eh irian bertan, larogo itamarra asambleat igora antolatu ziren, eta bueno, gero asamblea guztioiek biltzen zituen asamblea interbarrial, edo oso arko asamblea erraldoi batte sortu zen, eta bueno, hor erabakitzen ziren, egun nero, kotasun erako batikia, eta ikan poantzonen kolektuak nola barneratu. Eta gero beste izan zen bai treskotuzat o fabrikaenak langileak ba bueno eh uga zabe eta lechetzen sustener beke zituzten anel haritu ba zitena gineketsuori gorka hemen utzi berreko zaitugu ze ari dugu señalea Pena batzeren e, bat, benetan kontatzen ari zaaren, azkenean e, nola lezioak izan daitezke Europan gaur egun bizitzen ari garen egoera honetan, dena den izango dugaukera aurrera go itzeiteko, guzti honetaz edo beste gai batzutaz. No, ba, sentitzen du daik edo ez tegi gertatzen, egin batzutan, eta sabitzen dira, Hola, bueno, bai, holakoa gertatzen gertatzen dira maiz ez da erresa ba, Buenos Aires eraino Conexioa benetan ona izatea eta ja, urrengorako bazozer hobetzen dugun. Mille eskergorka gurekin igotetatik. Esker eta laster Du telefonoekin gure eguno bedena Zer egingo dugu horrelakoak gertatzen dira zuzeneskoetan. Eta bos minutu besterik ezaizkigu falta hemen mundu hotxak saio honetan Internazionalismo eta kooperazioan txeta zintzilik eta txapa irratietan Eta saioaren hasi eran aipatzen genuen bain bat pertsona txilotu dituztela azken egunetan Galizian. Rebelión Galegako kidea dira eta askapenak eh, ba, komunikatu bat atera du honen inguruan bere iritzia plazaratzeko. beraz geitztzen zeizkiun minutu eta nakapenaren e, ba, komunikatu hau Galiziako atxiloete hoien inguruan irakurriko dugu. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako eman Independentistak askatu liberdade independentista. Esola dio askapena kargitaratutako komunikatua, azken aste honetan Galiziako zei kideek jasandako eraso berri horren aurrean eta horrela diote. Lenik eta behin gure elkartasun eta babesik beroera adierazin nahi genieke atxilotu eta gartzelaratu dituzten kideei. Haien lagun eta zenitarteko gure animo eta bultzada eskintzarekin batera. Zoritxarrez, oraingoan, galizako lagunak izan zarete kolpatuak, erasotuak, ezkertiar eta independentistak berriz ere. Zoritxarrez, ez du uste gisa honetako elkartasun mezutan, azkena izango denik berau izan euskal herritik galizara edo galizatik euskal herrira egina estatuko gainerako nazioak ahastu gabe. Estatua Espainiarrak ezbait irudi uko eingo dionik frankismoaren oinarri ideologikoei eta independentista eta eskertearren aurka egiteko erabakia atzera ezina dela dirudi bestalde atzera ezina dirudin bezala Espainia bakar eta zatitu ezinaren kontzeptua eredu kapitalistaren eta honek berarekin nakarren guztia ikutu ezina den bezala Atxiloketak, komunikazioak audientzia nazionalak, epaiketak. Errez eta zarrak denak ere, gainberean, datorren imperio zarronen ondarretan. Errez eta zarrak, baina oraindik ez, nonbait zarregiak, herri guztion lanak eta borrokak ekarriko baitu, eredu immobilista eta errepresibo honen amaiera eta estenoteki berri baten bilakaera etorkizuna herri zapaldu eta herrien langioena delako. Gora galiza eta gainerako herri zapalduen borroka, amaika herri borroka bakarra. Eta askapenak argitaratutako komunikatu horrekin guk agur esaten dizuegu, mi esker mundu otsak entzuteagatik eta horrengor arte. Aio.